Aurdu naldian amaren sabela pusten da, eta aitak kilo akartzen ditu, 6 kilo eta iruren gramo bataz beste. Sabeleak eta bihurtzen dira itxoen garaiko bederatzi hilabeteak. Erresuma batuan galdetu diete 5 mila berrigi, eta gehiengo zabala da, gehiago janduela esan eta gizendu dela itortzen duena. Laurden ekordea arrazoi pixuzko eman dute, ama errudun ez esentitzean nahi dute, estadileak gizentze hortan bakarri sentitu, solidaridea daagatik gizentzen dira gizonezkoak. Antojoaren aizakia, pizza, garagardo, txokolate eta patata fregituak geipatzen dituzte gehien. Hori goxe bakarra ez, goxe bat baino gehiago ezagutzen dugun lekuetan eta gertatzen da. Croqueta gozea, goxoki gozea eta horrelakoak existitzen ez diren lekuetan nek ez baita antojorik. batuen ordea lan zaila jarri diete, gantzetan bainatutako janaria erosi nahi dutenei. Supermerkatuetan jakia holkulariak ipini dituzte pasilloetan joan etorrian. Karrotxoan txuan hamburguesa pizza edo bestelako litserreriak piliatzen ari den ganan joaten dira. Eta baldak izuz zertan ari zaren esan ezazten dira. Eta aldela, karro barazke eta frutaz betetzea lortu behar dute. Anto joaren aitzakiak, akaso balioko du kontzientzia ibiltaria dituriko hori usatzeko. Eta supermarketu enerositakoa borobiltzeko arrazoi bakarra, amarraita berritik 4 geratzen dute inkestan, aurdunaldian gehiagotan joan direla jatetxeetara. gero ezingo dugu eta. Pada beste datua dirasgarri bat amork gizonetik bi estira jabetzen gertatzen ari zaienaz, arik eta arropak abitu ezinik geratzen diren arte, aurdunaldi psikologikoa dutela pentsatuko dute acaso, gerrihueltari begiratutakoan, ez beintzat bizendu direnik sabelean ez baina aurra jaiotakoan bada aldea aita eta amaren artean Bos mila gizonetik mila eta 1500 hasten dira dieta egiten umeak jaiotakoan aitek esan dute hori bada beste datu bat ez hain zientifikoa aurrari pardela jaesten hasitakoan aita kulota jaesten ditu korreka ez bada bizikletan edo palan jokatzen hasten da amek esaten dute hori parketan Estadistikari gara